de 40 años amb tu Galegos no baix La cari Bueno, Julio, tenemos por aquí o señor Francisco Baleiras Kiko, Kiko para os... para los amigos Kiko Kiko Baleiras, vale, vamos a, a, a saludarlo Muy buena tarde, Kiko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 é que lle merece o so premio premio. É unha honra, claro. Para nós é unha honra que que, que engrose so, a nómina de, de, de poetas premiados nestes, an, nestes 38, 38 eh, eh, eh. anos que levamos de, de 30, trayectoria. 38 anos? De, de trayectoria, uh, sí, sí. Madre mía.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 que vertebra os dous premios é a Anxangueira, creo, non? Porque ah, vim que estaba ah, ah, eh, como presidente, se non me equivoco, vi, bueno, teña algún... Vice, sí, vice, vicepresidente. Exactamente. Sí. E Alain Doudruil, tamén, se non me equivoco, foi o coordinador do premio, do premio durante moitos anos. Sí. Non cando gañei eu, pero pero sí que, sí que votou a Eliana porque é veciño, claro, de Manselle Manxelle <risas> eh, eh, amigo de, de Lorenzo Valleirón, claro é tan buen agua aí que se enfía aí non era boa, non era boa <risas> bueno, a xente, bueno, o, o xurado eh, seguro que traballou bueno, digo che, entre comillas que tivemos nada menos que eh, mm, mm, tres horas de, de discutindo para ver quen era o que, o, o, o que tiña que gañar <risas> Caral Si, sí, si, sí, o... no, no, sí. esta xente quando se pon, trabalha <risa> bueno. Incluso tratándose da poesía ¿no? <risa> eh, Hombre, é o mellor que se pode Tratar eh, que a poesía Bueno, eh, precisamente a que non minte Como dixen eh? Noutra ocasión a, a outra persoa Que, que intervín mm -hmm. con nosotros bueno, Primeiro de nada sí. eh, mm, sí. Que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 fixen cunha, cunha editorial, antes tiña así cousiñas autoeditadas. <risa> eh, está o, o que comentaste de o de que gañara do... o de Dodro de Urda, do... que está editado tamén na, na editorial Xanda Pólvora Moi ben. Eh, bueno... esas cousiñas aí pois supoño que si sí, algo haberá por aí en algún en algún blog no que tiña participado de doutra xente, pero así de memoria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 por a débeda, entón aí todo se trenza e a través dun dun mito que xa está um, e, moi moi traballado e moi ben traballado. Aquí, por exemplo, se non lembro mal, Manuel María adaptara os os dous eh bueno, as tres partes do elípo de Sófocles, mm. danos un momento, nos 80, penso, para a escena. Eh, é nada e claro, io decir que eu este que mandei, pois son unha selección moi breve dun traballo que é moito máis longo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 Bueno, me chamou a atención eh iba traballando texto e pois ao final pois tamén que eu por o seu propio peso a referencia a Pasolini, non? Claro. Eh claro. e hai un pouco a, a historia. Sí, sí, ti dices hai en un momento determinado do poema outro corpo, outro, outro, outro e outro, es parecidos, eh... lacerados, va. A mm -hmm. verdade que uh -huh. eh, bueno, unha trayectoria isto, bueno, o, o, o que si sí, te, teremos que con, contactar o contra, contra, concertar contigo como podemos eh,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 Unhas referencias clásicas tamén, en este caso, falo, bueno, unha historia de cabaleiros, donselas e reis, pero invertindo un pouco tamén os roles de género, que é algo que me interesa moito. Eh. Eh, bueno, falando do corazón e da rosa, que son dúas figuras que últimamente pues bueno, están conmigo, acompañanme, revisitalas, non? Son dous símbolos que sempre estiveron presentes na poesía. E interesa-me moito ese xogo, non? De coller cousas que xa... E foron tratadas ao longo da historia da literatura E poder hoxe darlle outra, outra visión Con bueno, os nosos, nosos ollos E falando de Edipo dos ollos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 facer o aportar si queres, a lo mellor algun algún tipo de ilustración para que completala, non sei, a lo mellor, eu encantado, porque mira, falando deso, eh, eu teño, bueno, unha parte unha parte importante do, do texto que, que non son xusto non non entran do, nos poemas que mandei, hmm. pero había unha como borfanaba antes deses rostros de Pasolini, pois ah -ha. hai tres escenas da película donde sale a mirada de Iocasta, a mirada hmm. Xa Baleira de Edipo É a do, é, é do bueno, Visionario O oráculo que é Tiresias mm. E eh, eh, entón tres fotogramas Desa da película eh, eh, Bueno, fotografiados E eh, modificados por Digamos, non? E sempre me fixe ilusión Que en algún momento Se poidera salir eh, publicado eh, Como fosse o texto Pois que de algún xeito Esas, esas eh, imaxes o complementasen E eh, mira por aí podemos igual vale, traballar. Pois pues, Pois pues vale, cando teña a maquetación noso albacea Antonio Díaz, que é o que dirixe a revista, pois pues pedireille que xa che, che faga chegar e ti, pois, pues, complementala, por do xeito que che pareza, e dices, bueno, pois pues, dúas páxinas máis, unha páxena é dicir, o, o, o que che convenha a ti porque o autor sempre é eh, o, o que decide qual é a fórmula para que o, os seguidores, ou polo menos os lectores xos, xos que aprecien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 nunha unha columna ou noutra, ou sean prosa ou vaian en, sí, en vertical, sí. eh, que a ten un seu porqué, polo menos no meu caso, non? Sí, sí o espazo, eh, que dicías antes, si, si, exactamente, o espazo por donde transita a palabra, ao final sí, sí. a palabra ti cando estás lendo vela, non? Uh -huh. E eh, ten o seu o seu propio hábitat, non? Uh -huh, uh -huh. Entón eu encantadísimo no que me deixade deixedes aportar, pois pois intentarei eh, dar as propostas que que mellor convenian e, e falalo con vos, dende logo. Moi ben, moi ben. Bueno, pois pues, sí. aí lle digo o noso o noso Antonio Díaz. Seguro que, sí. que, que estará encantado da túa proposta. Bueno, sí noutro no ámbito sí, de sí. no outro ámbito de cousas ti eh, eh, eres de, de Carballiño, non? Eh, aí ao lado do, do balneario eh, eh, en ese nese grande espazo que onde se celebra a grande a grande festa do polvo se seguro... onde se fai a mellorcé está do polvo bueno o polvo si sí que está beca non no, no fai falta para a, a chegarse precisamente a festa para degustar o polvo non no. as pulpeiras de, de asturese seguro que a de... Ofrecen ese, ese grande manxar Moitísimas veces Quizáis unha fin de semana Ou quizáis qualquer día da, da semana En cualquera dos vos restaurantes E tabernas que tendes en Carvalheño pódese degustar mo, moi agradablemente, verdad? Si, sí, claro Ahora, de feito, o 31 De, de este mes Porque aquí as feiras en Carvalheño Son o, o 15 e o 31 Non mm. hai dúas ao E a do 31 de decembro chámalle de o feirón, sempre. Poxa, ah, sí, sí. a xente sae as amizades antes de ir a cear con familias, e vai, vamos. Pero si sí que se reúnen moitas amizades e, polas rúas se o permite o o tempo, e dentro, e, se non dentro, eh comen e beben e, e xa, a benvido ano unhas horas antes de que chegue. Claro, claro, claro. Acompañando ese pulpo con con pan de Cea, non? Si. Sí. Casi casi obligatorio. Sí, bueno, por sorte esta opandecea, pero tamén temos cerco de feaxe, tamén está moi bo tamén ah. hai outro de Portodeguas, sí, moi rico. Sí. Eh, por por sorte, eh, en pan empanins ben servidos tamén. A verdade que si. Sí. O sí, sí, sí. viño, o viño hai no Cabanelas, hai no o sea está todo perfecto pa... <risa> para el... Sí, señor. Para pa acompañar precisamente. Pero e despois, eh, pues, taciña... sí, sí. algún canto de taberna tamén. pode po, ser, taberna, pero, claro que si, sí, si. Sí. <risa> Andarase por, por aquela oh, eh, eh, al menos cando eu estive na vida unha cardalleira sí, eh, e toda repleta. Eh, o parque, si, sí, si. lado do río. Sí, sí, o parque ao lado do río. Bueno, a, o parque, o parque eh, municipal do Carballiño é dos máis grandes de Galicia, eh, sí. é unha cousa impresionante. E, o, o averiña do axiña dorenteiro que ademais se queres estender o, a viaxe pode chegar a pazs do arenteirooso e, e máis alá mm -hmm. entonces sí si que é un sitio ¿Qué? a verdad que é un soú corazón. Eh, moi tanto preciosa parecer <risa> zona eu estive estudiando precisamente ler claro. <risa> na, na escola na corral bueno corral escoita sí. que aproveitamos a ocasión non só para felicitarte por ese traballo tan feiticeiro senón tamén para que desexarche unhas felices festas e eh, un ventureiro eh, próspero ano novo 2025 Igual, igualmente a vos eh, de novo agradecervos e eh, xa non só que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 que ben o a ocasión, ou sea que sem problema ningún Vale, Kiko. Sem problema ningun. novamente eh, vamos a despedirte cunha peza de música que eh, nesta ocasión ten que ser unha panxoliña. Vimos cantar, ah, ah, non? Vamos alá. <risas> Veña, ata pues outro es, momento. Ata outro momento. Ata outro momento, graciñas aos no, dous.